today yeah. اريد ان اؤنئ ما الذي يدور في المنطقه دي البلد هذه الصوره يعني دول ترى التضليل باش مفهوم هذا الاقليم مفروض Tariq, ramah tariq, kenapa? Jika anda bertemu anda bina sesuatu, kenyalan lagi? Kalau tidak anda tidak bertemu, akan anda berikan tunai? Walau pun dengan sebarang senjata, tapi ini mahajeran, ini rasulullah, di antara mereka bukan sejamatan, bolehnya mengambil ini. Orbolen akan mengambil ilmu dari siapa saja, walau pun dari keimanan. Nah, tapi dari juga, bahwa Abu Hurairah menutup ilmu dari siapa, siapa yang mengajarkan dia ayat berhenti untuk dibaca. Tepatnya adalah penyujungan Nah, maka ada orang yang memilah Tidak Siapa yang akan memilah Tidak Yang akan membedakan Antara tantang yang bagus Ketika pemimpinan-pemimpinan tersebut Masuk dalam badan kita tidak memiliki Aami Dengan mempelajari dipuasainnya mereka ketika orang-orang yang ada di bintang Umar mereka menafsirkan bahwa ini maksud adalah pemenangannya dimaksud adalah tempat mereka namun di sana ada penafsiran ada isyarat yang tidak disebut oleh mereka dan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Umar dan bahwa turunnya bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam telah lihat tapi ini tidak dimaksa oleh yang sehingga Umar al-Sulantara pada zaman beliau Ibn al-Bad itu sejajarkan dengan tokoh-tokoh tibara orang-orang yang mereka dahulu habib dalam peristiwa badan Ibn al-Bad dimasukkan dalam majlis mereka majlis al-Masyaya por acá Udah bukan bismillah Apabila kamu beramakan Makanlah dengan tangan-tanganmu Dan makanlah dengan Apakah yang ada di belakangmu Lihat Ha, ha, ha. Rasulullah SAW berkata, ketika di Amerika tentang mana kapan terjadi bencana. Rasulullah SAW berkata, jika bujuk silaman, jika bujuk silaman, apabila kita ter. apa pun yang dilalaikan kapanlah amanah itu di terlantar kan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika diserahkan urusan kepada selain pangeran insan apabila satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya tunggu dan jua tunggu lah Jangan ke dalam Latar belakang ahli dari jantar Suruh menjaga mobil да, муслими, вот так, да, да of the